Войната Днес след опътния разговор се отвори въпрос за войната. Изказаха се няколко брати и сестри, учителят каза. Какво нещо е войната? Гняв Божи върху синовете на непокорството. Това значи, когато хората направят много престъпления, тогава се дава власт на Марс и почват войните, т.е. ликвидацията на кармата става чрез страданията на човечеството. Някои намират, че е невъзможно човек да се отрече от баща си, от майка си и от себе си, за да служи на Бога, както казва Христос. Сега не карат ли хората с закон да се отрекат от близките си баща, майка, жена, деца, и да отиват да се бият? Ако доброволно не направите жертва, ще ви наложат на сила отвън. Всички виждат предстоящата катастрофа, но не знаят как да я избегнат. От векове несъзнателни, механични сили са се събирали, както водите пред бентовете. Напрежението е толкова голямо, че катастрофата е неизбежна. Още малко и бентовете ще се пропукат. Енергията, която се е събирала у хората, крие големи опасности. Тази енергия и до сега стои неизползвана. И в миналото, и сега хората се отличават с голяма жестокост. Днес милиони хора стават жертва на човешкото безумие. След това се оправдават с външни причини. С сегашните технически средства за воюване, земни, водни, въздушни и подводни, се горят толкова материали – газ, масло. Бензин – това е прахосничество. Природата е строго определила, колко може да се използва от тези блага, които тя дава. И които прекаляват с прахосване, тя строго ги наказва. Човечеството ще понесе последствията на прахосничеството на тези горивни материали. Хвърлят бомби върху беззащитни градове. Тези войни са не бивали. Този терор е не бивал в историята. Нападението на един град с 2000 аероплана, с бомби от голям калибър никой няма право да отнема на човека това, което Бог му е дал. Ако ти имаш един прозорец, през който гледаш Божията светлина, никой няма право да ти отнема тази светлина. Когато двама родни братя се скарат и си дърпат косите, това не е пожеланието на майката и бащата. Също така, когато народите се бият днес, това не е по волята на Бога. Искат да оправдаят идейно войната, като казват, че това го правят за народа. Обаче тези, които воюваха в миналото за народа какво направиха, Египет, Сирия, Вавилон, Рим бяха велики. Те воюваха. И какво направиха? Нищо. Има една клика, която фабрикува оръжия и отваря войни. Като се свърши оръжието, идва мирът. После пак фабрикуват оръжие. Че милиони хора стават пушечно месо. За тях това няма значение. Някой казва, да няма войни. Не, войните са резултат. Ние казваме, за да няма войни, трябва благата да се разпределят правилно, справедливо. Докато хората не се подчиняват на божествения закон, войната ще съществува. Ако изпълняват Божествения закон, никога няма да воюват.